Qui eh, el professor Manuel Moreno ens explicarà, eh, la relació aquesta que hi ha entre planetes mentides de, de, de com es planteja l'astronomia, la, ah, més més més més volum. Sí. el computador HAL 9000, a quien no abans l'hem explotat una mica més perquè alguns ja sabeu que a més a més de les xerrades que fem aquí de les activitats que fem cada dimecres de divulgació tenim un projecte dintre d'això que en diem ciència de pel·lícula que són una sèrie de pel·lícules amb temàtica científica que li fem comentar a un científic Nos li pregunten amb ell. ara hem enregistrat els seus comentaris sobre el 2001 eh, la mega pel·lícula de Kubrick i d'aquí uns dies, doncs, aquesta, el 2001, amb el seu comentari, s'incorporarà al fons de pel·lícules que està acostumable, que està en exposició del programa. Per això s'ho dirà per un moment. Una mica d'aigua? Ara ha de treballar. Sí? Sí? Vulguis... Bueno, doncs comencem ja, perquè anem una mica en retard. Sí. Bueno, bona, bona tarda, nit. Gràcies per estar aquí a uh, aquestes hores. Bona uh, us vaig a presentar aquesta relació que hi ha entre l'astronomia i la ficció. Eh, hi ha molta, moltes pel·lícules que parlen d'astronomia, i aquí el que intentaré fer és una, és una selecció. Eh, I això són coses que eh, nosaltres fem a la Universitat Política de Catalunya, on tenim una assignatura que es diu Física i ciència-ficció, on intentem explicar eh, ciència i tecnologia, per tant, el que es diu tecnociència, utilitzant la ficció, el cinema, la literatura i el còmic aquí per qüestions de la xerrada es parlaré bàsicament de, de pel·lícules tot i que hi ha algun tros d'algun còmic del Tintin quan -tin se'n va a la Lluna i l'idea és veure com apareix la ciència, en aquest cas l'astronomia en aquestes pel·lícules i què podem aprendre si som uns visionadors si som uns espectadors intel·ligents a l'hora de veure aquestes pel·lícules vale? uh, bé, el, el temari que tenim més o menys Eh, és aquest. Primer parlarem si l'astronomia és cosa d'homes. Si un hagués, fes ca... hagués de fer cas de les pel·lícules, veuria que bàsicament no hi ha dones, tot i que ara tenim, per sort, una estrella que s'acaba incorporant a FACO, que és la Hipàtia, eh, que ha donat una mica... Eh, ha, fet, ha empatat el partit, perquè d'homes que hagin estat, diríem, bueno, l'astronomia és cosa d'homes? Eh, home, eh, diria que no, no? perquè ara estem empatats gairebé, no? Hi ha tants astrònoms protagonistes com a astrònoms protagonistes, però tot i així, si els sumes tots, no passen del disc d'aquesta mà protagonistes. En canvi, metges, enginyers, científics de tota mena, polulen a les ficcions. Fisgeu-vos, les pel·lícules de metges estan plenes de metges, per exemple, pel·lícules de metges o sèries de metges, d'acord? En canvi, d'astrònoms no surten, són personatges que són, per un treball que molt fos, que estan allà sempre apartats, no? Uh, bueno, intentarem donar alguna, no sé si una raó, però us mostraré les pel·lícules on, on això passa. Després veurem una altra cosa que fan a les pel·lícules, que és utilitzar els decorats astronòmics com a, com a decorat per fer la pel·lícula. Un decorat ple d'estrelles sempre és molt espectacular, queda molt bé, però ja veureu que des del punt de vista real, quan un observa el cel i quan un intenta fer algunes fotografies del cel, etc., les coses no són així. Queden molt bé les pel·lícules, però la realitat no baixis. no? I això ha la pregunta aquesta, de per què la lluna plena sempre és plena als films? Que hi ha molt pocs films on apareixin quart de lluna, quarts minvants, quarts, quarts creixents, sempre queda bé posar la lluna plena. Què t'has de declarar amb algú? Lluna plena, està claríssim. No la faràs amb una lluna amb, amb, amb lluna nova que no es veu, amb un quart de lluna, no, no, fes-la amb lluna plena. I per tant, la ficció, com això queda molt bé, doncs ho posen, és així, eh? Uh, després veurem un altre aspecte eh, que és el tema de comunicar-se amb algú que no està a la Terra el tema de les comunicacions interplanetàries dir, amb el mòbil avui en dia pots anar tot arreu pots anar tot arreu mentre no surtis de la Terra però en el que surtis de la Terra el problema de les comunicacions és que hi ha un retard en l'emissió de del senyal i en la recepció del senyal per tant comunicar-se amb algú que està a la Lluna encara es pot fer comunicar-se amb algú que està mar comença a ser problemàtic Vale? i acabarem, això no sé si en temps de, de fer-ho perquè ho havia preparat justament per parlar de 2001, però en tot cas si teniu interès podem comentar, són alguns aspectes que apareixen al 2001, que ara fa 40 més uns anys que es va fer la pel·lícula Fingeus que on pot fer aniversaris del que vulgui eh? posant, eh? fixeu aquest any celebra és l'any internacional de l'astronomia, com ja sabeu, no sé si heu assistit alguna activitat relacionada amb l'astronomia, però està farcida, Barcelona i tot el món, eh, no només Barcelona, s'estan fent activitats relacionades amb l'astronomia perquè es commemora el 400 aniversari no de l'amor o del reixement de ningú, que és l'habitual, no? es commemora els 400 anys que fa que un, astro, un científic, un Galileu, va agafar un instrument que ja es coneixia a l'època, que era el telescopi, que l'utilitzaven els pirates i utilitzaven catalejos per buscar vaixells enemics. No? El Galileu és el primer que agafa un, un catalejo modificat per ell, que se el telescopi de Galileo i la punta per contras de terra, la punta cap al cel. I observa la lluna, observa les crateres de la lluna, les muntanyes que hi ha a la lluna, mateix l'alçada de les muntanyes, fa tota una sèrie d'estudis ja, que són la ciència moderna, l'astronomia moderna. I també enfoca cap a Júpiter i descobreix els satèlits de Júpiter. Seadona que aquell sistema és un sistema com el sistema solar, amb un sol i unes llunes uns planetes que volten, pues doncs veu un planeta i unes llunes que volten per allà. D'acord? celebra 400 anys d'això. I igual que se celebra els 400 anys també de la, la publicació del llibre de l'evolució de, de les espècies del, del Darwin. Per tant, tenim un any en el qual no es comemora ni la mort ni l'estament de ningú, sinó que es comemoren dos fets precedentals a la història de la ciència, com són el, el començament, podem dir, l'astronomia moderna i el que podem dir la biologia, o les històries de l'evolució moderna, ¿vale? d'acord? però bueno, podem pues fararem si tenim temps algo sobre sobre 2001 ja que era l'objecte d'aquesta cosa que hem registrat abans, val? I acabarem amb la conclusió què s'ha de fer quan vas al cine, eh, És una, un detall, si us quedo al final us ho diré, d'acord? Perquè si sou intel·ligents i si veieu les pel·lícules en doble fil, diguem en doble visió, podeu passar-s'ho bé perquè un quan va al cine, a què va a passar-s'ho bé, no va a prendre ciència, no? Al cine no pretén ensenyar ciència, això està clar, no? El eh, programa és a més si feu aquesta lectura intel·ligent de les pel·lícules, de les novel·les, això es trasballa, com es a les novel·les i als còmics també, no? Eh, doncs podeu primer us l'heu passat bet, heu plorat, heu patit por, eh, heu visionat coses fantàstiques, etc. i a més a més heu fet un, un, un, una aposta al dia de la ciència que s'està treballant i com a ciutadans teniu tot el dret a opinar sobre ciència això no la deixeu amb els científics perquè és perillós eh? la ciència és de tots, una cosa que és de tots eh? bé, comencem amb unes píndoles d'aquestes molt ràpides Star Wars, el títol de la, de, la, de, la, de la saga quan la van estar aquí és la guerra de les galàxies allò de traduir els títols com els hi dona la gana, eh? aquí la guerra de les galàxies doncs bé, la guerra de no te sentido, dirlo. Star Wars, que vol dir literalment la guerra de les estrelles, té més sentit. Fixeu-vos, Star Wars vol dir guerra de les estrelles. O si sigui, vol dir que la, la penya o la gent que viu a les estrelles es baralla entre elles. Això és una cosa, coneixent-se els humans segur que farem, perquè ens barallarem amb qui sigui, d'acord? I eh, arribar a les estrelles encara no està dins de les nostres possibilitats, però és una, una cosa de qüestió de temps. Encara no tenim cap nau, cap nau que hagi arribat amb una estrella. Tenim naus que estan sortint del sistema solar, les nams Pioneer i les Voyages, que es van llançar als anys 70-80, estan ja sortint del sistema solar però encara els hi queda i porten més de 30 anys de viatge. Per tant, arribant a una estrella a costa. De fet, la, la distància entre estrelles, la distància més curta entre la, la distància que hi ha a l'estrella que està més a prop del Sol, està a 4 anys a la de la llum. Això s'anomena any-llum. Vale? L'any-llum és la distància que recorre la llum en un any. Vale? És una distància enorme, considerable, perquè la llum va a 300.000 km per segon. És una distància eh, enorme. No doncs sé, barrejarse amb algú que està a una estrella a quatre anys llums és una cosa que encara no m'ha aconseguit, però assolirem, no hi ha problema. Però barrejarse amb algú que està en una galàxia, Guerra de les galàxies, és el títol espanyol, és molt complicat, perquè les galàxies, les distàncies entre elles són de l'ordre dels milions. És milions de llum. La galàxia que està més a prop de la Via Láctea, que és la nostra, és la galàxia d'Andròmeda. Està a dos milions d'anys llums de nosaltres. Tu dius, "Som a quedem a mig camí per barrejarlos, no? Quedem a 1 milió d'anys llum." Però és igual, és que un milió d'anys llums és, és molt gran, és distància considerable, no? Per tant, no té sentit. Guerra de les Galàxies, i sí que t'ha sentit, si voleu, Guerra de les Estrelles. Per tant, el títol l'havien d'haver mantingut, si més no, eh? per deferència al personal, en Star Wars, Guerra de les Estrelles. Eh? Però no, que les Galàxies quedan més espectacular, eh? com, com podeu veure. I el cinema va per altres, de, per altres derroteres, podem dir. No? Un altre exemple, Independence Day, eh? una pel·lícula d'aquestes d'invasions alienígenes, a la qual estem acostumats, últimament, en la qual el president d'Amèrica ja sabeu, que és el que agafa la... la diguem-ne, és últim, l'última possibilitat es posa al davant de les naus terrestres per fer l'últim atac contra aquella nau i, les, i, les seves, eh, eh, i els seus ovnis que ens estan ja dominat la Terra no? I, i, i guanyen, o, sigui, o guanyem és una cosa increïble no? Bé, és una pel·lícula que té molt, molts errors moltíssims errors i entre d'altres té aquest que us cito aquí per, per començar que diu, eh, hi ha un protagonista que diu, un personatge de la pel·lícula que diu, els alienígenes que ens invadeixen venen d'un lloc situat a 90.000 milions d'ans llum de la Terra ostres, això deu ser molt lluny i tant que és lluny, és més enllà de l'univers conegut l'univers conegut té 13.700 milions d'anys llum 14.000 14 milions d'anys llum 90.000 milions d'anys estan més enllà de l'univers conegut o Si sigui, posar-nos, acabarien de lluny i ens van posar més enllà de l'univers que coneixem és que això no té, no té sentit des del punt de vista uh, físic no costava res, això no necessites un, un departament d'efectes especials no necessites uh, ningú que, que posi diners per arreglar la pel·lícula, això simplement és que encara que algú, algun personatge ho hagi dit, el dobles i que digui el que toca, posa, posa, posem 9.000 milions d'ajum, diguis, ah, 9.000, és lluny però, però clar no és fora de l'univers conegut. Eh? Llavors, aquestes errades, bastant habituals en ciència, eh, en les pel·lícules, són bastant també habituals en els mèdics de comunicació. Jo cito una perquè fa referència no ben bé a l'astronomia, però sí a qüestions homèriques. No? Eh, fa tres setmanes, em sembla, va haver un, un, un, un camió que va volcar en una carretera, venint cap a Barcelona amb un canvi de combustible, i va volcar per una carretera i va basar tot el, tot el combustible que portava. No? TV3, notícies del migdia, no diria el periodista per no... Eh, que ningú se senti ofès. No? Va dir, diu, això, la notícia aquesta diu, ha basat, o ha, ha caigut una, una cuba que contenia 40, eh, com ho dic, 40.000 tones de combustible. Tu dius, perdó, 40.000 tones. I un vaixell d'aquests que porten combustible, un petroli d'aquests, porta, porta 40.000, 50.000, 80.000 tones. Un camió de carretera, com a molt, porta 40 tones. 50 com a molt, no 40.000 tones. El periodista, quan ho llegia, ja va veure que allò no li quadrava, però ell ho va deixar anar. I com és de lletres, no passa res. Doncs no? Pues no, senyor, si ets de lletres o ets de ciències és igual, no pots cometre errors. Vale? Pues aquest pues aquí és el que anpera la nostra societat i no s'estrangi que les pel·lícules, evidentment facin gala d'aquestes coses. Això són superproduccions, no són pelicules de sèrie B, eh? que tenen baixa producció, no, aquestes pel·lícules tenen molt de pressupost. Per tant, eh, hi ha nanross d'aquest tipus que són bastant considerables. Ve, un butiga d'aquí endavant que jo no em dedico a criticar pel·lícules, eh? jo no vic de crítica pel·lícules, Jo vic de la ciència. Per tant, a mi el que interessa és la part que jo puc explotar per comentar i parlar de ciència. per tant que la pel·lícula estigui bé malament, és problema de qui fa la película. Eh? jo no hi entro amb això. Jo utilitzo el que està bé, perquè està bé, i el que està malament, que és el que més crida, eh, per parlar de ciència, que és el que a mi m'interessa. Eh? Per tant, si algú se sent ofès fes perquè l'he desmuntat, jo que sé, alguna pel·lícula d'aquestes de... de eh? Jo quan parlo de superherois, si desmonto el Superman, la gent diu oh, és que no, no me'l toquis el Superman. Bé, bueno, que clar, si ho fa malament, no ho fa malament. Què hem de fer? Però no passa res, eh? podem seguir veient les pel·lícules i passant-s'ho bé de totes maneres. Eh? Bueno, bé, aquí us comentava simplement aquesta idea que l'astronomia ja és de per si una una ciència que és molt atractiva. De fet, quan els diaris publicen notícies d'astronomia, eh, bàsicament de què parlen? De, de medicina, d'acord? O d'algun descobriment que té que veure amb l'astronomia. Bàsicament la ciència redueix a poca cosa més. I per què? Doncs perquè l'astronomia té atractiu de per si mateix. No? A la gent li agrada això de veure les, imatges de, les últimes imatges del, del, del Soho, aquest... aquest eh, aquest satèl·lit que està observant el Sol en diferents unitats d'hora li, li encanta veure les últimes fotografies del Hubble són coses espectaculars perquè a tot, a tot ens apassiona l'univers què hi ha allà? Què, què, hi ha algú allà? Eh, com són aquestes estrelles aquestes galàxies que, que veiem? què hi ha al darrere? No? Tant això interessa però tant la astronomia de per si mateixa ja té un atractiu natural diem no? a l'hora de treure l'atracció però fixeu-vos a base de, que en les pel·lícules ens col·loquen moltes jo no diria, eh, a vegades no, no són conscients eh, d'allò que fan, eh? però eh, ens col·loquen moltes errades, moltes ficades de pota, molts conceptes que no són els correctes, doncs podria treure una conclusió errònia de que allò que surt a base de veure no és veritat, però com t'ho repeteixen tant i dius que la veritat deu ser veritat, perquè clar, tant de veure a les pel·lícules, tant de veure explosions a l'espai, regeixar-se per l'espai, fum, cremades, foc a l'espai i tal, segurament deu ser veritat. I no ho és, i no ho és. Per tant, es podria treure l'errònic conclusió que el que es mostren les pel·lícules és correcta, tot i que un ja sap que quan va veure una pel·lícula va veure una cosa de ficció, no? Per tant, podríem dir que igual que hi ha un anumerisme galopant, fixeu-vos que analfabets ja no hi ha, en les nostres societats avançades no queda ningú, pràcticament és una cosa residual, la gent ja sap llegir, entre coses que entengui el que llegeix, però la gent sap llegir, no? però l'alfabetisme numèric, numerisme que deia un matemàtic, és calopant encara, encara tenim molts problemes per manegar-los molt en, eh, bé en números grans i petits, és el que l'exemple aquest que us comentava el camió de 40.000 tones no? de combustible. Doncs passa una mica també el mateix amb l'astronomia, hi ha com una, una, un analfabetisme astronòmic, coneixem moltes coses, en sonen els forats negres, en sonen les estrelles de neutrons, en sonen eh, les distàncies aquestes a l'any llum i tal, però no acabem de situar-nos a saber no dic vosaltres, eh? la gent en general, eh? faig una mitjana eh? Eh, eh, eh, son, eh, no, no acaben d'entendre aquests consells, és que l'astronomia és una ciència de, per si atractiva però difícil d'entendre perquè això de que el sol surti per un costat i es posi per un altre i ens diguin que no és el sol el que es mou, que som nosaltres, que és la Terra això ja costa, de fet va costar tant que ens va costar milers d'aig d'entendre-ho Per tant, l'astronomia té eh, dificultats de, de, de, per entendre, però per altra cosa és una, una, una disciplina molt interessant i molt atractiva, d'acord? Eh? De fet, eh, jo acostumo a dir, quan parlo d'aquestes coses, una astronomia de fireta, una no? astronomia de fira, allò per sortir del pas. Hi no? ha una plana web, si tenia interès en coses ja més en detall, que es diu BAT Astronomy, que es dedica només a comentar les fallades astronòmiques que apareixen bàsicament en els films, moderns, bàsicament. Jo, que es cau films de totes les èpoques, aquest és un astrònom americà, el Fit Plight, eh, que es dedica una mica a recollir les errades aquestes que fan moltes vegades... et sobten, no? Eh, Bé, bueno, doncs, eh, el que volia comentar-vos és que... Eh, Uh, fer o utilitzar la ficció, com us deia, al cinema per uh, intentar mostrar aquestes coses, aquestes coses errònies o les coses que estan bé, estan bé o estan malament dels films és una bona manera d'entrenar-se i de conèixer una mica més a fons aquests conceptes que poden ser uh, conceptes que no acabem d'entendre uh, un bon aprenentatge de termes científics si en aquest cas ens restringim només a l'astronomia per això jo ho practico en altres parts de la, de la física que és el meu camp és veure pel·lícules i veure aquests components i fer una reflexió una mica del que estem veient per tant això ens ajudarà i de fet espero que sigui així al final de la xerrada que aquest coneixements astronòmics que podem tenir es veguin una mica més afarmats si els teníem i si no els teníem els adquirirem veient una mica i analitzant críticament pel·lícules i ficció en general d'acord? Bé, dit això, eh, us parlo del, comencem per un clàssic, Don Quijote. què té a veure Don Quijote amb l'astronomia? No Don Quixote no ve del món cinematogràfic ve del món del literari, però jo la l'acostumo a citar perquè també fa eh, quan va, quan fa 4 anys es va celebrar el 400 aniversari de l'escriptura del primer volum del Quixot el 1605, eh, el 2005 es va celebrar això no? jo vaig tenir l'oportunitat de fer algun treball buscant els conceptes astronòmics que apareixen en el Quixot i eh, i comparar-los una mica amb el que coneixia Cervantes a l'època i el que sabem ara. No? I aquí vaig treure aquesta cita, que us comento ara, eh? que diu algo així com, diu, la cavalleria Andante és una ciència que encierra en sí a totes o les más ciències del món. O sigui, la la cavalleria en al segle XVII, era el, el top. O sigui, si tu eres cavaller andante, has de saber de tot. I diu exactament al Cervantes, diu, per ser eh, cavaller en Dante, a cavaller errant, millor dit en català, en castellà, en castellà no és cavaller errant, en, en català és cavaller errant, em van dir una vegada, és eh? pues cavaller errant en català. Diu, has, de ser, has de saber diverses coses, has de ser especialista en lleis, has de ser com a advocat, per què? Doncs quan vas a la grenya amb tothom, doncs eh? pues has de saber defendre davant dels jutges o qui et jutgi, eh? perquè li has estomacat amb alguna cosa. per tant has de saber de lleis. Has de saber matemàtiques, fonamental, eh? jo quan els explico als estudiants que el Quixot havia de saber matemàtiques, al·lucinen, Diu, ah, aquest tio que anava amb la amb la llança per amb un cavall pel mig de Castella, diu, havia de saber mates? Pues, doncs havia de saber mates. Per conèixer les distàncies, saber quan trigaríem a llargar aquest poble, per fer els canvis de monedes, havia de saber matemàtiques. Havia de saber havia de ser teòleg. Això ho deixo com a secundari, cadascú que pensi el que vulgui. I havia de ser metge, però havia de ser metge no per curar els de més, sinó per curar-se ell mateix. Com que s'estomacava cada dos per i resultava ferit la majoria de les vegades, clar, no podia anar a buscar un metge, no hi havia caps, com hi ha a qualsevol lloc. I què havia de fer? Doncs amb les plantes que tenia pel, pel bosc fer-se algun, algun guariment i curar-se el mateix. I, important, havia de ser astròleg, però atenció, aquí els que els agrada l'astrologia ja s'antan de les cadires, comencen a aplaudir. No, astròleg en aquesta època era l'astronomia. Hi havia una època fins al segle XVII pràcticament astronomia i astrologia anaven juntes. A partir d'aquell moment l'astronomia es converteix en una ciència i l'astrologia és una pseudosciència. Ho deixo aquí, si voleu després en debat ho podem, ho podem comentar. Uh, la creença de que els, la posició dels astres en el moment del nostre naixement influeix en la nostra vida no té cap fonament, que ho sapigueu, encara que ho publiquen els diaris. Eh? Mm, és que nosaltres vam fer una carta fa molts anys, jo que soc astrònom, vaig signar aquesta carta demanant als diaris que a la columna d'astronomia, d'astrologia uh, fiquessin a sota com el que hi ha els paquets de tabac. Eh? fuma i, i tu veuràs el que et passa, no? allà, doncs que posessin a sota que allò no tenia cap base i que la gent sàpigués que darrere d'allò no hi havia res. Si tu vols creure que ets un pistis, un, un àries, allà tu, però no hi, al darrere no hi ha res. Bé, bueno, els diaris no ens van fer cas, de fet els del país ens van dir eh, és que la gent ja sap que com això es publica a les pàgines de, de, de, com es diu allò, de curiositat i coses d'aquestes no no no eh, la gent ja sap que allò és un passatemps. Si la gent ho sap, per hi ha tanta gent que creu i que val l'astròleg? De fet, a mi quan em diuen, ah, tu ets astròleg? Diu, què fas horòscops? I ja ja, ja m'amforismo perquè no, no, no pot ser, jo no, astrò... no faig horòscops. Eh? I de fet, l'horòscop no té cap base, eh? ja s'ho dic ara. Bueno, dit això, eh? l'astrologia en aquest temps va junt amb l'astronomia. I, de fet, el mateix Cervantes diu que ha de ser astròleg per a conèixer per les estrelles quantes hores són passades la nit. D'aquesta o sea, pues, época no tenien rellotges ni digitals, no tenien GPS. Com sabien l'hora? Quan era de mirant al cel un experiment molt senzill que és mirar eh, ja sabeu que l'estrella polar és l'estrella que apunta al, és l'estrella respecte a la qual gira tot el sistema, tot el cel perquè és cap on apunta punta l'eix de rotació de la Terra, Tan aquella estrella per nosaltres està com fixa i tot el reste de la volta cel·lès de l'esfera cel·lès gira respecte a allò vale? doncs ve si un conte com a punt eix, eh, del rellotge aquest punt, i agafa com a manetes del rellotge l'ossa el carro de l'essa major veureu que el carro va girant gira al voltant de l' osa, de l'estrella polar. Es bé, els antics van fin construir un instrument que s'anomenava el Doctorctor Lavi, que enfocant la, mirant per un foradet i apuntant cap a l'estrella eh, polar i sapient on estava la, el carro de l'alça major, podien saber l'hora que era de nit. Eneuvos Els Cervantes, que en aquell moment això ho sabien,'acord diu que has de ser astròleg per conèixer l'hora que és de nit. I després diu, a més, diu, has de saber en què part i en què clima del món se halla. Fixeu-vos que l'alçada de l'estrella polar respecte a l'horitzó us diu la latitud geogràfica del lloc. Si estiguéssiu al Pol Nord, tindríeu l'estrella polar al damunt del vostre cap. Si estiguéssiu a l'Equador, tindríeu l'estrella polar a l'horitzó. Si estiguéssiu a Barcelona o a l'Hospitalet, tindreu l'estrella polar a uns 40 graus respecte a terra, 42 graus i escaig. Aquesta angle respecte a terra és la latitud geogràfica del lloc. Tant si saps on està la polar, saps més o menys l'actitud geogràfica del lloc, per tant saps més o menys on estàs això és el que li, li interessava al Quixote per maragar-se ben el, per, per aquests mundos de Dios tant, per ser un bon eh, cavall andant o cavaller ran has de saber astronomia, ja ho deixo aquí perquè us mediteu perquè, eh, perquè, no? bé, anem a l'aspecte aquest de si l'astronomia és cosa d'homes bueno, si, eh, si un mira les pel·lícules, realment pel·lícules on apareixen astrònoms, ja us ho dic, molt poquetes n'hi ha alguna on apareix alguna dona fins a fa poc fins aquest estiu era aquesta, Contact, la doctora Eleanor eh, Arroway, la Jodie Foster, d'aquesta pel·lícula, que està basada en una novel·la, l'única novel·la que va fer el Carl Sagan, aquest gran divulgador de l'astronomia, la sèrie Cosmos, que suposo que recordareu, l'única novel·la que va fer de ficció va es diu Contact. I va ser una novel·la que van portar al cinema a l'any 97 amb la Jodie Foster de el protagonista. No? Ella, es dedica, ella és el que es diu en termes eh, astronòmics, ella no és una ràdio astrònoma, es dedica a escoltar les zones de ràdio que venen de l'univers i utilitza aquests telescopis que s'anomenen radiotelescopis són antenes gegants que capten la radiació eh, ràdio, les zones de ràdio que venen de l'univers vale? a diferència dels astrònoms altres tipus d'astrònoms que dediquen a observar les zones de llum o les zones de... Eh, els ratxics, els ratx gamma, els, els ratxos traviolats estudien els diferents tipus de radiacions que venen de l'univers ella és una ràdio astrònoma vale? doncs, eh, aquesta, ella es fa de protagonista de juríiques de les poques de fet fins a aquest moment era l'única noia protagonista, noia astrònoma, protagonista d'una pel·lícula. Hi ha una errada en aquesta pel·lícula que us, us ho comento que en, en res invalida la qualitat de la pellícula, és una bona pel·lícula. Eh? Ella està amb uns auriculars escoltant tota la radiació que les, aquestes antenes estan captant. Vale? I en un moment de, descobreix un senyal, un senyal que no és natural, que és un senyal artificial que és el senyal que envia una civilització extraterrestre que veig a l'estrella Vega i que es, està comunicant amb nosaltres, no? Bé, això és eh, algun embadí, això és per la gent entengui. Ve, un es posa uns cascos i connecta el, el radiotelescopi perquè el, el garbuge de senyal que li arriben són milions de senyals de diferents bandes de l'espectre. És com si estiguéssim escoltant totes les ràdios que es fan al món amb els nostres aurícules alhora. O si sigui, no hi ha manera de decidir. De decidir. ja quan tenim dos, dos emissores que es superposen, ja no escoltem res, no? Pues imagina's si tinguéssis milions d'emissores un al davant de l'altre. Eso és lo que rebem del cosmos apareix com funcionen, s'enfoca cap a la zona del cel que vols observar recull les zones de ràdio i uns ordinadors potentíssims al darrere classifiquen aquella informació i el radiastrònom al final d'aquesta cadena de processos és el que finalment estudia aquells senyals que han arribat, però d'entrada no, no posa mai l'orella aquí, perquè no, és que, quedaries boig, no, no sentiria res doncs no? pues ella se la, la trobeu amb els cascos, eh? com si escoltem la música del cosmos i fins i tot és capaç de discernir un senyal que és extraterrestre bé, no té sentit, però com algú va dir una vegada és es que això és perquè la gent entengui que el que està escoltant són ones de ràdio i no són ones no, son, no és llum, és ones de ràdio això és veritat, escoltem amb els radioteroscopis, escoltem ones de ràdio però no eh, posem l'orella de seguida després de l'instrument d'acord? i l'altra és aquesta senyora, per sort ja tenim dos astrònomes i aquesta la podem dir que té patena espanyola perquè és la pel·lícula Àgora de la Menàvar on apareix una astrònoma del segle IV eh, després de Crist. és una de les astrònoms més antigues que es coneix eh, eh, que és Hipàtia Hipàtia d'Alexandria no? que és aquesta noia que es va dedicar no només a l'astronomia es va dedicar a les matemàtiques, es va dedicar, era un compendi del saber d'acord? i què va fer, diguem ella, no es conserva cap escrit d'ella, va dir, i tot el que se sap, la, la notícia més famosa és que la van matar. Si veus la pel·lícula, no vull avançar res, però la història se sap, eh? <ríe> és que la, la història se sap, <ríe> és una recreació històrica de la vida atzarosa d'aquesta noia, els últims anys de la seva vida, d'acord? Eh, no la van matar perquè tenia unes idees molt avançades, sinó perquè era una confident, diem, apujava una de les faccions locals que havien, apujava els romans i per aquella època els cristians estaven, estaven de valent, estaven fent de les seves, eren la intolerància religiosa que avui en dia critiquem a certes religions, la tenien els, els cristians en aquella època. Vale? En un conflict, en una d'allò de conflictes, pues ella estava al mig i bueno, la van pelar per això. Però no? bueno, És una, una pel·lícula molt interessant perquè des del punt de vista històric recrea una època bastant convulsa de la història de la humanitat, al final de l'imperi romà i la divisió de l'imperi romà de Turina Occident i després perquè del punt de vista de la història de la ciència és bastant coherent amb el que explica el coneixement que tenia llavors llavors encara funcionava el que s'anomenava el model de Ptolomeu que deia que el Sol era el centre de l'univers eh, la Terra era el centre de perdó. i tot, tot girava al voltant de la Terra el Sol, els planetes, tot girava al voltant de la Terra era el model de Ptolomeu el model eh, que es deia geocèntric ella és una de les que comença a parlar ella, no, la pel·lícula sembla que és ella però de fet hi havien eh, ja eh, estudiosos eh, grecs eh, Aristarco i d'altres astrònoms en, de, més antics que ella, que ja havien postulat que estaven en contra de la idea principal i deien que no era la, el, el, el Sol que girava al voltant de la Terra, era la Terra que girava al voltant del Sol, vale? que és el model que tenim avui en dia, és el model eh, heliocentric. Eh? Va, va, va vam esperar més de mil anys, d'acord? Perquè Coperny donés la raó a aquesta noia. D'acord? vam tenir mil anys de, de foscor absoluta en el tema astronòmic perquè el que funcionava era, era Ptolomeu i Aristòtil i com havien dit, ho havien dit aquests tothom s'ho creia eh, bé, per tant és una pel·lícula que si teniu ocasió d'anar a veure molt, es, està molt ben feta, és una pel·lícula atractiva amb el llenguatge al cinema, té les seves concessions, etcètera, però del punt de vista de la història que presenta i de la història de la ciència és bastant coherent eh? amb el que, que es diu eh? si teniu interès us puc, eh, hi ha una a la pàgina de la, de la de l'any internacional de l'astronomia que es diu així Any internacional de l'astronomia 2009 hi ha una, una part que es diu eh, algo així com astrónomes hi ha un calendari que van fer i vaig tenir, tenir l'ocasió de participar i vaig fer el mes d'abril va tocar el mes d'abril hi ha 12 astrònomes de la història de l'astronomia la, que han fet aportacions importants una d'elles és Hipàtia i veus que d'astrónomes un no coneix pràcticament a ningú, no ningú d'astrònoms segurament no, ga, ga, ga, ben i ben podia dir bueno, Einstein, clar Einstein no era astrònom Sagan, Sagan sí si que era un astrònom eh? però de noies segurament no coneixeu a ningú doncs, bueno, en teniu 12. hi ha una petita biografia i un calendari sota que encara com estem al mes de novembre encara podeu aprofitar un mes i se'l podeu descarregar a tot i de menys d'ús públic vale? i apareix eh, Hipàtia com una de les astrònomes Del, de, la, de la història de l'astronomia la, mm -hmm. relevan per tant tenim dos astrònomes hi ha més doncs, eh, hi ha aquesta aquesta està agafada pels pèls és la, la Ingrid Rubio que apareix en Alquimista Impaciente és una novel·la del, del Lorenzo Silva que presenta aquesta, eh, la Guàrdia Civil Virginia Chamorro, eh, Virginia, sí, Virginia Chamorro que és una Guàrdia Civil juntament amb un, amb un altre membre de la Guàrdia Civil es a, són un parell de policies que es dediquen a investigar casos aquesta és la primera novel·la on apareix aquest, aquest parell de, de policies i han tingut, va tenir cert èxit i va tenir diverses novel·les de Lorenzo Silva, que van a les aventures d'aquests personatges, no? i hi ha aquesta pel·lícula que es va fer a partir de la primera novel·la no, la novel·la és molt bona, jo la pel·lícula no l'he vist però la novel·la és molt bona és, si us agrada el tema eh, de, de novel·la negra està, està molt bé eh, doncs bé, aquesta noia que és guàrdia civil, estudia astronomia a la universitat a distància com, no, com treballa no, no pot anar a les classes a la universitat i s'està formant astronomia perquè li agrada l'astronomia, diu había llegado a matricularse a la Universidad de Distancia, o sea, literalmente, ¿no? Digo, ¿por qué? Digo, es una, una investigadora muy disciplinada, aquí, aquí de vagadas, digo, asomaba aquel lado, aquel lado arduo, su intransigencia, semejante a la de las estrellas cuyas órbitas estudiaba por las noches, en sus manuales d'astronomia. És una noia molt, molt ferma, de conviccions molt, molt fermes, i veia que l'astronomia doncs, li donava una mica de, de sortida a part del seu treball habitual de guàrdia civil. Per tant, és, és curiós no? que un guàrdia civil sigui noia i que a més a més estudia astronomia a la Universitat de la distància. O sigui, és una cosa bastant... Una, si voleu agafar els pèls, però està molt ben argumentat en, les, en la sala de novel·les. No? Per tant, aquesta és una altra noia i una altra aportació espanyola al tema astronòmic de les dones. I ja està, s'ha acabat. Teniu aquesta... I aquesta ni és astrònomà ni res, aquesta és, Tom, la, és l'Ara Croft de Tom Ryder que té, com a molta gent té ja, eh, ja sabeu que en astronomia hi ha la gent que es dedica professionalment a l'astronomia i hi ha la gent que es dedica de manera materna a l'astronomia eh, que té un telescopi a casa seva i observa la Lluna o els, o els planetes de tant en quan. Però fixeu-vos que en els astrònoms amater eh, hi ha moltes associacions a Catalunya, l'Agrupació Astronòmica Sabadell, l'Agrupació eh, Àster a Barcelona i ha molts llocs hi ha agrupacions astronòmiques, a Tiana, eh, en bueno, molts llocs hi ha agrupacions astronòmiques i fan una feina bastant eh, interessant que a vegades es complementa amb el que fan els astrònoms. Els astrònoms no poden dedicar els seus instruments grans a fer observacions d'objectes eh, petits, o petits vull dir... Eh, no, no vull dir petits, no vull dir, eh, fer observacions d'un cert tipus que els astrònoms amateurs sí que fan. Per exemple, els qui han descobert més cometes són els astrònoms amateurs, sobretot japonesos. No? Hi ha un que té el rècord, eh, és a dir, que deu estar totes les nits enganxat allà al telescopi i no deu sortir i ja ha descobert 12 eh, cometes. Per tant, els astrònoms amateurs fan la seva feina i es complementa, evidentment, amb la feina que fan els professionals. Eh? Bueno, aquesta, la, la, la l'Ara Croft, no sé si és amateur, però té un telescopi immens a casa seva, això és, això és casa seva, eh? o sigui, té un telescopi enorme, això és una altra cosa, els telescopis que apareixen en les pel·lícules sempre són d'un tipus, del tipus Galileo que es diu, el tipus Catalejo, o sigui, tu mires per aquí i veus, o sigui, mires pel, pel telescopi i estàs veient el que està allà, això és eh, un tipus de telescopi aquí. hi ha un altre tipus que el telescopi Newton, que el va desenvolupar Newton una mica després que el Galileu, en el qual tu mires de costat i estàs veient l'objecte allà, aquest telescopi funciona amb miralls, i, de fet, els telescopis grans es fan d'aquest tipus, són amb miralls enormes. Més que fer telescopis tipus Galileo costa molt fer una lent molt gran, en canvi, fer miralls és bastant, relativament més fàcil. Per tant, telescopis grans, els grans observatoris astronòmics, dels quals a Espanya tenim uns quants, des de Canàries, Andalusia, a Catalunya tenim l'Observatori del Montsec, inaugurat fa poc, per tant, tenim ja una potència astronòmica important en el nostre país. Eh, els telescopis grans es fan tipus Newton. Però clar, a la gent li estranyaria en una pel·lícula que estiguessis mirant de costat i veiessis una cosa que està allà. Doncs per evitar això, tots els telescopis que veureu són telescopis tipus Galileo, tipus Catalejo, que s'anomenen telescopis refractors. Aquí teniu aquesta noia amb un telescopi enorme a casa seva, que aquesta és una altra. O sigui, com pots tenir un telescopi gran a casa teva? Bé, bueno, primer de tenir, evidentment, això ho té el menjador, és una mansión, ella viu en una mansión, eh? és així, i té una cúpula a casa seva que l'obra, evidentment, els telescopis han de funcionar a temperatura ambient. Això implica que o tens l'instrument en un lloc on tens una cúpula i l'obres quan vols, o si no, no veus res. Vale? Per tant, ha de funcionar a temperatura ambient. Imagino que per observar alguna des d'aquesta sala hauríem d'obrir el sostre. A l'estiu, vale? però a l'hivern, problema. No? Per tant, primer, el telescopi, tenir-lo casa, té aquests problemes. Després, fixeu-vos, els telescopis han d'estar de de molt eh, eh, ben eh, emplaçats a terra perquè les vibracions mateixes del caminar o de qualsevol moviment de vehicles que passin al costat o de qualsevol cosa, fan trontollar encara no, que notem, fan trontollar les estructures de les cases, etc. Per tant, si el telescopi no està ben fixat, el telescopi trontolla i quan estàs mirant amb, el, amb un ocular o un telescopi molt, molt precis, estàs observant una zona del cel molt precisa, qualsevol tipus de vibració fins i una mica de vent que passi, pot ser trontollar a la imatge. I això és molt molest i això, si estàs fent fotografia astronòmica o estàs fent observació, no es pot tolerar. Per tant, els telescopis s'han de posar emplaçats, amb una gran columna que els aguanta a terra i els fixa a terra i eliminen tot a la mesura possible les vibracions. I això comporta una altra cosa, que tu no pots posar un telescopi en, al, al costat on hi hagin cotxes, vehicles que passen o gent que passa fins i tot. O si sigui, el, el menjador casateres si tens una penya de família, d'acord? Eh, és, és inconvenient, per cada cop que estàs a observonar algun, passa al teu fill o algun, se'n mou tot i ja ja apaga i vàmonos, no? Per tant, no es pot posar aquí. I després hi ha una altra cosa, és la llum. Els telescopis han de funcionar o funcionen quan la llum ambient és la natural, és a dir, a la nit si tens un telescopi instal·lat en un lloc on hi ha llums de casa, et diuen, no, és que ja pago les llums de casa vale, però i, les, i les faroles que hi ha al carrer i la lluminositat dels edificis que tens al voltant Tant un esforçat un, un, astronòmic es posa sempre lluny de la ciutat, de fet un dels problemes que tenim avui en dia a part de la pol·lució eh, contaminació de gasos, etcètera, és la contaminació lumínica, d'acord? la qual només hi ha una comunitat que ha llegit per evitar això que és Canàries eh, volen preservar el cel de Canàries per a usos astronòmics a Catalunya també tenim un, una, una, un estudi que ja es va aprovar pel, pel, pel Parlament nostre eh, per limitar, per preservar el cel per usos d'aquest tipus, usos astronòmics Si deus que mirar el cel és gratis si les poques coses que tenim gratis al damunt se'ls il·luminen, apaga i vam-nos no? això d'illuminar els edificis o, o, les, o les, eh, les, restes les restes arquitectòniques amb grans eh, focus perquè es vegi bé bueno, es pot fer sense molestar i enfocar-les cap amunt això no costa res aquí tenim ja l'estudi fet la, passat pel Parlament i fa que, que els ajuntaments legislin en aquest sentit per preservar una mica el cel doncs imaginau, tot aquest efecte, aquesta no hi ha ni caso ella està en una mención allà al mig de Londres, a prop de Londres sembla que és al costat dels cotxes, amb llum i té un telescopi enorme allà no té cap sentit això, absolutament demencial no té cap i a més observa una altra cosa ja ho avenço també eh, observa una, un alineament o sigui, una alineació de planetes ja sabeu que sempre que s'alinen els planetes diuen s'acaba el món, d'acord? Vale? Bueno, aquí està, sobre, diu una alineació entre els planetes Plutó, Neptú i Ura que diu que quan es posen alineats i ara una casa sobre la Terra i ella com és una superheroïna ha de, ha de fer alguna perquè això, això no es pot impedir, segons diu la pel·lícula, i ella ha de fer alguna perquè minimitrà aquest efecte. Bueno, que sapigueu, les alineacions planetàries no provocaran mai cap catàstrofe a la Terra. Mm? Per què? Doncs perquè els planetes fixeu que estan girant en òrbita, estan en una situació que es diu dinàmica, s'estan movent si alguna vegada coincideixen un darrere l'altre, és molt difícil primer que coincideixin tots. De fet, a la història del sistema solar, que se sàpigui, el sistema solar té uns 5.000 milions d'anys de vida, no, no ha passat mai. Vale? Primera cosa. Com a molt es poden posar dos o tres planetes juntets. Juntets vol dir que pots tenir, ara, per exemple, aquest any es veien Júpiter i Venus eh, cap al març al costat de la Lluna. Eh? Estaven dos planetes junts. Junts vol dir que estan en una certa separació. Pots tenir fins a tres planetes. S'han tingut fins a quatre, però formant, no una darrere a l'altra, no així, sinó formant, una certa, una certa disposició al cel petita, pel que és habitual però una certa, eh, ocupant una certa porció del cel. Tan És molt difícil que es posin eh, alineats, però en el cas que els posessin no passaria res, perquè com estan orbitant allò que diuen que si es posen tots junts la gravetat estiraria i arrencaria la Terra de la seva òrbita no? que és el que diuen, per això s'acabaria el món no van bé, no van bé, bé així, no, no tingueu por que això passi, eh? ja us ho dic ara poden tenir cataclismes, pot caure un meteorit o un padrota a la Terra, això sí que és possible però que els planetes alineats arrenquin la lateral la seva gruta i això sigui la fi del món no hi ha, no ha, no, no ha cas, eh? no, no, no hi ha por. Eh? I amb això avenço aquestes pel·lícules de tipus catastrofística que s'acostumen a fer, que mentre estiguin pel·lícules no passa real, el problema és que la gent s'ho cregui. La pel·lícula aquesta que n'hi ha anat ara 2012 va d'això, hi ha una cataclisi no dic res, però si no l'heu vist jo, jo encara estic, estic pendent d'ells però sé de què va, hi ha un, hi ha un, un efecte astronòmic que té que veure amb el Sol que afecta la Terra i això causarà un cataclisme mundial i acabarà la Terra gairebé d'estudiar del tot Al 2012 que és, com diuen les profecies no, com diuen les profecies no, com diu un calendari maia, que els maias eren un poble molt avançat en el seu moment i van fer un estudi del cel bastant acurat i van desenvolupar un calendari, que l'havien d'acabar un dia i l'han d'acabar el dos, 2012 bueno, però algú s'hauria d'acudir que si el 2012 s'acaba el calendari maia, aquell dia s'acaba el món i home, és molt, molt d'estirar, no? si tocaves acabes el calendari, quan acabes eh, a veure no té cap sentit eh? suposar que el 2012 s'acabarà el món perquè el calendari mai s'hagi passat, doncs pues aquesta pel·lícula traspua una mica això, eh? ho deixo anar perquè eh, diuen que va, va d'això bueno, en qualsevol cas, aquests cataclismes astronòmics no tingueu por, es pot aprenir un cataclisme astronòmic una caïda en meteorit, com us dic va acabar fa 65 milions d'anys amb els dinosaures d'acord? Mm? I això estem a l'expectativa que caigui perquè asteroides de, o padrons d'aquestes mides com la que va acabar amb els dinosaures que que tenia uns 10 quilòmetres de mida acostumen a caure un cada 50-60 milions d'anys Com fa això que va caure doncs ara toca però això és estadística eh? això vol dir que igual estem 100 anys, 100 milions d'anys més i no cau eh? però bueno, això, és, això, això sí que és una, té una certa, un cert risc Si eh? és que les companyies d'assegurança si mireu la lletra petita quan assegureu un cotxe i tal no us l'asseguren perquè algú de meteorits. Ho dic, eh? Si que ho sapigueu. Bueno, bé, seguim. Us deia que hi ha homes, eh, hi ha astrònomes, aquestes dues professionals i aquestes dos podríem dir amateurs, hi ha homes eh, professionals, que astrònomes professionals. De fet, només hi ha... fins a poc només hi havia aquesta pel·lícula, que ni és, eh, és una pel·lícula turco-grega que es diu Un toque de canela, que és un astrònom, que és un gastrònom també. O sigui, la, la idea de la, que l'astronomia i la gastronomia només es diferencien en una lletra. Astronomia, gastronomia Gastronomia és el que li agrada cuinar, li agrada el bon menjar etc. És un, un, un, un noi grec, emigrant grec a Turquia que Per la història, aquestes històries modernes Els grecs que estaven a Turquia Abans de la, que és el, cap als anys 20 o aquesta època, Entre la primera i la segona guerra mundial Van ser expulsats de Turquia i van haver de retornar cap a Grècia És la història d'un noi d'aquests que va tornar cap al seu poble Al seu país, cap a Atenes I es va fer astrònom no? Uh, i el que és interessant d'aquesta pel·lícula bueno, hi ha alguna errada astronòmica que no cal que citem ara simplement, és que uh, es fa una descripció del sistema solar en funció de les, de les espècies, és ja cert que els turcs i els grecs són molt amants de les espècies, igual que els mediterranis, igual que nosaltres però els turcs encara més, i aquest noi que s'havia criat amb un botiguer que tenia una tenda d'espècies, allà a Turquia doncs fa una descripció del sistema solar en funció de que el sol és com un pebre no? el mar és com no sé què és una descripció deliciosa dita així en doble sentit del sistema solar en funció de les espècies que podrien correspondre a cada planeta això no ho he vist mai ni en la literatura ni en, la, ni en pel·lícules és una cosa interessant, una pel·lícula bastant agradable i molt interessant de, de veure i que fa aquesta comparació entre astronomia i gastronomia no? cosa que també té la seva gràcia no? uh, bé, aquest és l'altre astrònom que apareix Bé, bueno, més que astrònom, a vegades els que es dediquen més a la física dels astres s'anomenen astrofísics, eh? però astrofí, astro, astrofísica i astronomia és, és el mateix. L'astrònoma és el que treballa en, en, en això, en cap a vegades es diu astrofísica. Eh? És el, aquest actor, que el coneixereu bé, d'aquesta pel·lícula, Senyales del futur, d'aquestes que també té tela. Eh? És una pel·lícula en la qual eh, hi ha uns nens que fa 50 anys eh, fan una, una redacció sobre com serà el futur, com serà el món. Vale? guarden aquestes redaccions amb un, el que diuen una, un, un recipient i en el seu col·legi l'enterren de manera que 50 anys després els nens que estiguin en aquell col·legis obriran aquella capsa i llegiran el que els nens de fa 50 anys van, van escriure no? doncs bé, el fill d'aquest astrofísic d'aquest senyor que treballa en el Institut de Tecnologia de Massachusetts als Estats Units eh, li toca la, la, una carta que no s'entén res una redacció que no s'entén res una ristra de números hi no, i alguna lletra que no, no, no s'entén. I el pare, com és un científic, ja sí que fica i diu ostres, aquest, aquest, aquest, uh, aquest, uh, pa, aquest passat temps va dir aquest uh, crucigrama l'he de resoldre. Aquí hi ha alguna cosa, hi ha un missatge que nosaltres no sabem. I es passa uns quants dies, i aquí el teniu, intentant trobar alguna ordre en aquesta rista de números que té. No? Fins que el troba. I què troba en aquesta rista de números? Fins aquí ho podo leer, és eh, que si no us explico la pel·lícula i tampoc vull. Eh? Troba que aquesta, aquests números agafats en, en unes certes paquets donen un nombre, un nombre que és el nombre de morts, una, eh, una data en la qual passa un accident que té aquell nombre de víctimes i uns números finals que diuen el lloc on passarà. El lloc on passarà és la longitud, la longitud i la latitud geogràfica. Vale? Això que un GPS us dona, no? us diu Barcelona està a 42 graus i mig, us ho he de, de latitud, i la longitud és una altra coordenada que es necessita per situar un punt en una esfera, d'acord? Vale? doncs bé, ell eh, intenta, eh, veu això veu que hi ha tot una sèrie d'accidents que han passat a la història que s'han produït, a la història d'aquests 50 anys i hi ha uns quants que encara no s'han produït i que han de passar, segons les, les, eh, aquestes coordenades que diu han de passar als Estats Units com ell és l'únic que ho sap, ha de prevenir algú, no? I llavors la història comença aquí no? bé, té una errada bastant greu aquest aquest aquest, aquesta, aquesta, aquest descifratge d'aquest missatge i és que les longituds geogràfiques aporten un signe Eh? per indicar si anem cap al sud o anem cap al nord vale? llavors si, tal com apareixen aquí, totes apareixen amb signe positiu, per tant eh, si féssim cas literalment del, del lloc on haurien de passar les coses passarien justament al pol oposat dels Estats Units, que és a Rússia es van deixar el signe i per tant vol dir que la situació del lloc on havien de passar aquests accidents no era Estats Units sinó que era el lloc contrari que és Rússia eh? tant, hi ha una rada d'aquestes de tipus eh, ja sé que és per nota, eh? això només ho veu el que, el que sap una mica de coordenades geogràfiques. Però si teniu un GPS, d'acord podeu que podeu jugar una mica amb les coordenades i tal, doneu-vos, busqueu coordenades de països i veureu que la longitud la, la sempre és positiva cap al nord i la, la latitud és positiva, negativa cap al sud. sud. I el mateix passa amb la longitud geogràfica. Eh? És positiva o negativa, des, depenent com et desplaça. Aquesta pel·lícula que és una supervolució de l'any 2009 moderna, doncs se'ls va cular aquest gol eh? de manera incomprensible és bueno, una pel·lícula interessant, en qualsevol cas, eh? Eh, que diu que bueno, el món s'acaba, trobes un missatge i el món s'acaba, aquestes pel·lícules que també ajuden a, a que el personal vagi content per la vida, no? si el món s'acaba què has de fer? Si el món s'acaba apaga i vam-nos. No? Bueno. Eh, en qualsevol cas, fixeu hi ha pocs astrònoms i pocs especialistes en astronomia protagonistes de les pel·lícules, i per què això és així? Fixeu-vos, si us aneu amb, un, amb una nau cap a l'espai, Aquí qui t'emportes perquè t'ajudi a fer una descoberta o a contactar amb els extraterrestres que, que trobares? T'emportes a metges, per si tens alguna malaltia... Ja no t'emportes el quixot perquè ja hem evolucionat molt eh? i ja t'emportes un especialista en medicina. T'emportes informatis que, que treballin i que coneguin els ordinadors que han de portar la nau. T'emportes enginyers, aeronàtics perquè, perquè moguin la nau, enginyers mecànics per si s'ha de fer alguna construcció allà, enginyers de, de telecomunicacions per transmetre a la Terra, etc. T'emportes algun biòleg especialista en vida extraterrestre, el que s'anomena exobiòleg. Hi ha una especialitat de la, bi la biologia que es diu exobiologia, que és l'estudi de la vida extraterrestre. Encara no ho hem trobat, però segurament en trobarem aviat i per tant han d'haver especialistes que coneguin vida que no sigui la terrestre, com si només no estiguin preparats o doncs coneguin les bases d'aquesta vida que no és terrestre, no? però un astrònom i, i els astrònoms no te'ls te emportes mai, per què, els vol, per què vols un astrònom en, en un planeta Sí si des de Terra ja fa la seva feina si els astrònoms tot el que coneixem ho coneixem sense sortir de la Terra observant amb molta cura amb un telescopi, amb un radiotelescopi, amb un instrument espacial, d'acord el senyal que ens envien els objectes cel·lers no cal que hi anem això ho deuen pensar els guionistes, i de fet és tan veritat. Nosaltres ja sabem com funciona el sol, no cal que enviem a ningú el sol, ja ho sabem des d'aquí, enviem una sonda, una sonda automàtica que ja ens envia la informació. No? Per tant, veureu que les, les naus aquestes, les sagues aquestes Star Wars, Star Trek i tal, on, on que va una sèrie de penya dins d'una nau, no, no, no posen mai un astrònom. No, no fa falta, ja fa la seva feina des de terra. Bé, bueno, aquí teníem les coses per explicar però saltem-ho això. Uh, bé, anem al tema dels, dels fons estalats. Eh? Uh, la idea de que coses com aquesta o aquesta són les, els rarafons típics de les pel·lícules si són carters publicitaris de pel·lícules aquesta és una mujer de la luna dient ostres, un astrònoma no, és una senyora que se'n va a la lluna amb uns altres, lia amb uns altres fan un coet, se'n van a la lluna a buscar or res per estudiar la lluna, res de a buscar or i portar-lo a la Terra i ensorrar l'economia terrestre o sigui, la cosa té miga, es van a investigar a veure bona, com és la lluna, podem conèixer el seu no, no, no, van a buscar or algú els ha dit que hi ha or i cap que se'n van és a dir, una mujer en la luna, una pel·lícula d'Alfred Lang de la seva època eh, quan estava encara a Alemanya, abans de anar-se'n Estats Units la una pel·lícula interessant perquè us comentaré un detall aquest fons estel·lat és el típic d'aquestes imatges sempre apareix un tel estel·lat a la lluna, tu ho dius, home, és veritat no? a la lluna no hi ha aire i s'han de veure les estrelles vale? tu dius, això és així bueno, però ara veurem que no Aquí teniu una altra nau espacial que se dirigeix Fly to Mars dels eh? anys 50, encara no havíem arribat a la Lluna i hi ha gent que ja pensava que, està... que arribaríem a mar eh? encara no hem arribat a mar uh, cap a mar, fixeu-vos que aquí no es veu gaire bé per la llum però tot aquest fons és un tel d'estrelles eh? en la qual queda molt una nau que es desplaça per allà eh? penseu en les pel·lícules aquestes, les sagues d'aquestes modernes, també veureu naus desplaçant-se en un fons estelat que cinematogràficament dona molt de sí bé, això és incorrectes des del punt de vista d'astronòmic, per què? Perquè si tu estàs en un lloc, fixeu si estàs a la Lluna, tu t'interessa fotografiar, fer una foto d'aquesta noia. Aquesta noia perquè què està il·lumina? L està il·luminada pel sol que està per aquí, la il·lumina amb ella, il·lumina el terra, i el terra també rebota, fa rebotar els rajos de sol, i il·lumina eh, aquesta, aquest personatge. No? Per tant, tu quan fas una foto t'interessa que surti el personatge que tens al davant. Poses la teva càmera perquè capti el personatge que hi ha al davant. El que hi ha al darrere no t'interessa. A no sé què vol dir fer un passatge, però aquí en aquest cas estem fotografiant aquesta noia. Per tant, què captes? Captes el que hi ha aquí al davant, tanques l'obturador i ja has fet la fotografia. Lo que hi ha al darrere són estrelles, però com tenen una lluminositat intrínseca molt petita, són molt són febles del punt de vista lluminós, tu quan estàs fent la foto només captes el que és més brillant, que és el que hi ha al davant, el que hi ha al darrere no surt. Una fotografia de la Lluna, com ara veureu, és l'objecte que estàs fotografiant molt nítid i el que hi ha al darrere negre completament. Només quan portes una estona i saps mirar al llu veus el, el fons este·lat. Però si no és així, no ho veus. Aquí és el mateix, tens una nau a més a més amb un coet encès per tant no veuries el que hi ha al darrere. Pel·lícules que ho fet bé, doncs per exemple aquesta, eh, Space Cowboy, l'única pel·lícula del, del, del Clint Eastwood de, que va sobre uns senyors grans ja que tornen a l'espai. que És una pel·lícula molt interessant també eh, de que si has, si has estat una, una, un, un, un astronauta l'atracció per l'espai és inevitable i, i torns a l'espai a la que pots, això és el que la pel·lícula planteja no? la pel·lícula interessant. hi ha una, una llançadora espacial, un orbital eh, de la Terra que surt i tot això es veu negre com ha de ser brillant l'objecte que vols fotografiar i negre el que hi ha al darrere vale? Bé, això són fotografies reals d'objectes reals fets per sondes acostant-se eh, a Saturn aquí tenim els els anells de Saturn, quan la sonda Boyair una foto de la sonda Boyair s'acostava a aquest planeta eh, el que interessava era fotografiar els seus anells molta, molta, molt a prop no? Tant, què, va, què va fotografiar? Pues el planeta, el sol està aquí il·luminant això fixeus, això és l'ombra que produeix la, la, la superfície del planeta i això els anells això és el que interessava fotografiar no es veu cap estel aquí, Re, no es veu res, tot negre i fixeu aquesta aquesta també és molt espectacular aquesta és el, eh, els anells de Neptú. Ja, a l'arribada de les sondes Voyager es va veure que no només hi havia anells eh, eh, a Saturn sinó que Neptú tenien anells, però eren tan febles que des de la Terra no molt difícil d'observar i no va ser fins que van arribar aquestes sondes que es va poder fotografiar de manera eh, precisa aquests anells això és com aquí teniu el planeta el planeta és molt brillant tu el que t'interessa és veure això, els anells que són molt febles què fas? cremes la pel·lícula això era pel·lícula encara cremes la pel·lícula d'acord? després ho tapes d'allò negre perquè no, per, de, per no eh, molestar, diguem i què surt? El que és feble, els anells i les estrelles, llavors sí que surten les estrelles quan fa molta estona que tens una exposició de pel·lícula llavors veus objectes febles I això és el que es fa, però si no és així el que veus al darrere és negre completament ah, bé, aquesta aquí és el mateix això és Star Wars, aquí està ple d'estrelletes quan hi ha una batalla aquí especial de, de l'Homàs Linda Eh? hi ha foc, hi ha coses, coses que no, no existirien en realitat, però hi ha lluminositat, les lluminositat tot això es veu, però el fons estel·lat segueix existint, per què? Perquè cinematogràficament és molt maco, però no, no és real això, aquesta foto és una foto de la Lluna també, d'un astronauta de la Lluna estan en un passeig lunar veus el que es veu, l'astronauta ben fotografiat i al darrere res d'estrelles ho deixo anar perquè sempre que es parla de l'astronomia sempre surt algú de, realment hem arribat a la Lluna? sí, sí aquesta foto és d'una d'aquelles que els que no creuen que hem arribat aporten quan diuen que aquesta foto és falsa Dius, perquè si estiguessin a la Lluna es veurien estrelles al darrere de l'astronauta és justament el contrari que us de dir, aquesta foto és real perquè no es veuen estrelles al darrere d'acord? Mm? Un altre exemple que, diuen, per què ondejava la bandera dels americans a la Lluna? Mm? Clar, la Lluna no hi ha aire, per tant, la bandera no es pot moure. Si ondejava és que la van fer en un, un, un estudi de gravació i després vam dir que allò era la Lluna. No és veritat. Per fer la foto aquella van fer un truc, que, que consisteixem al següent. Tu volies que la bandera es vegi. Clar, si la bandera penja així, no es veu. Què van fer? Li van posar... Van fer una, una llarga així, en forma de metàl·lic, no? per tant, és un màstil, va ser un màstil en forma d'ele de invertida, no? Van penjar la bandera. Però allò ens hi quedava massa pla. Clar, no hi ha aire, allò quedava pla. O sigui, dius, ostres, això no quadra i la vibració del, del, del màstil aquell es va tra traslladar a aquesta part d'aquí i a la bandera. Llavors la bandera sembla que està ondejant, però està ondejant perquè l'hem donat un cop, no perquè ja hi hagi aire. Vale? Per tant, totes aquestes fotos que diuen que són trucatges, re de re, vam estar la Lluna, i van portar una sèrie de quilos de pedres que estan, per qui els vulguis estudiar, estan als laboratoris eh, del de món repartits perquè s'estan estudiant, per tant sí que hem estat la Lluna. Eh? Ja ho deixo ja tancat el tema, eh? <sí> perquè és que, no, que m'ho pregunten, pregunten a dos per tres i ja estic ja, eh, no sé com dir-ho, ja. sí que hem estat a la Lluna bé, el tema de la lluna plena o sigui, si us he dit que les estrelles queden bé al darrere nos us dic la lluna plena que ja és espectacular la lluna, ja per si és espectacular, doncs posa-la una pel·lícula amb dos que s'estan declarant allà és, és genial, no? Bé, doncs, aquesta, moltes vegades abusen tant d'això que fan barbaritars barbaritars, a veure, no passa res eh? si ho entenem no passa res però coses com aquest tipus, Això és el, el reverso a la mòmia de Mòmia i Return, la segona pel·lícula aquesta d'aventures allà a Egipte, buscant tresors a dintre les piràmides, etc, on hi ha una escena eh, que és la següent. Es veuen eh, eh, van amb una espècie com de globus dirigible, una espècie d'artefacte un volador, hi ha el, uns eh, dolents i uns bons. Vale? Els bons sembla que estan perseguint els dolents. Desert d'egipti i lluna plena de fons. Espartigulars, uns famiatges d'aquelles o sigui, que maca, quina escena més maca. No? Bueno, una setmana després, es veu una persecució del mateix tipus amb la mateixa Lluna en el mateix lloc. Però bé, a veure, la Lluna, què, què no té fases a la Lluna? En una setmana, la fase, eh, quan tens la Lluna plena, i recordeu que va, va passant, les fases lunars són els canvis de, de, de, de, de, de percepció de la superfasió de la lluna d'agut a la Terra del gir de la Lluna i a la rotació de la Terra per tant, depèn de com estan Terra-Sol i Lluna doncs veiem o tota la superfície de la Lluna Lluna plena, o no veiem res Lluna nova o els quarts creixent o minvant que tothom coneix si ha passat una setmana, recordeu que el període perquè passem de Lluna plena a Lluna plena és d'opximament 28 dies per tant, en 8 i dies passen totes les fases de la Lluna en una setmana doncs, seríem en un quart eh, quart minvan, segurament d'acord? per tant seria així, no pots tenir la lluna plena sempre plena perquè tu et quedi bé posa la B, home, o posa aquí o posa un mes després, llavors tornes a tenir la lluna plena, no costa res, no? i, i un mes després, són de tres petites allà tu home ja entenc, un mes després i una plena però no des, des, després d'una setmana, no té sentit vale? a veure, aquesta és una rata també de, de, de, degut a l'Spielberg, de l'ET, del cartell d'ET fixeu-vos, aquí teniu el fabulós aquell alienígena el Mikasa, eh? d'acord? Aquí teniu la foto que es va fer, la, el cartell publicitari que si més no es va publicar als Estats Units després em sembla que ho van retocar, però la idea aquesta fixeu-vos en aquesta Lluna veus amb aquest cràter que hi ha aquí és un dels cràters de la Lluna, un dels massa espectaculars que es veu eh? i aquesta és una fotografia real de la Lluna on està el cràter aquí? Aquí tu dius, Ostres, quina està bé? Bueno, aquesta és la real això és com es veu la Lluna des de la Terra això és, la Lluna vista per un telescopi els telescopis d'aquest tipus Galileo, el que fan és invertir la imatge de dalt cap a baix Eh? quan mires el cel tant és que una estrella estigui així o així perquè a tu t'ha entès eh? només si observes algun planet de, de la lluna pots veure les coses invertides però això en, en el cel no és cap problema per tant això és una foto feta amb un telescopi tipus Galileu enfocant a la lluna han fet la foto i no se'ls ha acudit posar la girada perquè el telescopi inverteix la imatge la van vale? posar tal qual crec recordar que en algun altre cartell publicitari ja de després de publicar-lo sembla que alguns els devia dir dic, que estic fotent la pota i està corregit això però el cartell general americà surt així mm? quan no és així la, la cosa eh? bé. Uh, bé, aquest és un altre també un efecte, aquest és de, de, de Tintín quan se'n a la Lluna, recordo que al Tintín se li queda, considera que se li queda patit la Terra i l'envia a la Lluna a fer una missió eh, periodística, no? A la Lluna aquí ha d'entrevistar la Lluna, no, no, va a la Lluna per, per, per fer un viatge a la Lluna, d'acord? Hi ha dos àlbums dedicats a això i això és el, el, el segon àlbum, el qual, el qual van, el primer és la preparació de la missió i el segon és quan ja fan el viatge. És una, un àlbum de l'any 54. Eh? Uh, I a l'arguer es va documentar, ja que era una persona molt rigorosa dibuixant, i uh, es va documentar molt bé per fer un viatge uh, cap a l'espai. Ficions que estem encara, 1954, encara fa 15 anys per arribar a la Lluna encara no ha arribat a la Lluna encara no tenim tot clar totes les coses que passaran però aquest àlbum és molt interessant perquè bàsicament tot el que explica hi algunes errades que coment... una errada que us comentaré uh, està, és bastant acurat el que, el que va explicar l'erger com ha viatge a la Lluna mm. Bé, aquí teniu el tornasol i Tintín, etc. mirant la Lluna des de la, la nau que se'n va allunyant cap a, uh, mirant la Terra des de la nau que se'n va allunyant cap a la Lluna i aquí tenen una foto real feta uh, una de les primeres fotos feta per una sonda orbital uh, en la seva feta des de fora de la Terra quina diferència veieu? l'atmosfera l'atmosfera, bàsicament els núvols eh? la Terra sempre està plena de núvols sempre, sempre hi ha algun lloc de la Terra encara que ens queixem que aquí no plou sempre hi ha algun lloc de la Terra i en regíms bastant grans està plovent contínuament estan cobertes de núvols contínuament vale? sempre està plena de núvols la Terra és impossible veure una Terra sense tan nítida com aquesta sense cap núvol, no es veu mai així mai aquesta és la foto real, però des del punt de vista del còmic eh, queda millor una, una Terra així jo suposo que l'arger devia saber això però no li devia quedar bé el dibuix i va dir, va, la pintem i ja està eh? la pinta, li traiem els núvols i ja està eh? però fins llavors a 54 encara no havíem sortit de la Terra, els científics ja sabíem que la visió seria així aquesta, però possiblement eh, pues, altra gent no sabia, per eh? tant sabem que la Terra es veu així des de fora eh? Eh, bueno, aportació espanyola ho tinc, ho tinc de dir i ho faig també un homenatge al López Vázquez es va morir fa poc, perquè aquesta pel·lícula surt ell. Eh? Es diu... Eh, es diu eh, perdó, ah, ara hem tallat la pel·li, no sé si la veurem. Un segon. Es diu L'astronauta. Pel·lícula de l'any 1970, fa un any que s'ha arribat a la Lluna. Vale? Els espanyols no podien competir, i què fan? Doncs un grup d'amaters, el Pepe, el Toni Leblanc, entre ells, eh, li ha una sèrie d'amics i amigues, un és, un és fuster, l'altre és uh, mecànic la, la noia uh, és xica para todo uh, un és pintor, quatre amics i decideixen a partir d'uns 600 i quatre llaunes fer una nau especial per anar on? a la Lluna, si els americans han arribat perquè no podien arribar a ells i es dedica tota la pel·lícula a muntar aquesta nau ell que sap que per ser astronauta costa ja se sabia que per ser astronauta no és allò que t'apuntes i ja hi vas demà passat a la Lluna t'has de, de preparar, uh, sotmet una sèrie de proves d'acord? y veremos una de las pruebas que fa ahora se ha aturat esto pero lo de hacer así ay no haremos de ver la peli una altra de una otra manera haremos de ver un segundo donde está nuestra nota donde entre las barras de cielo de la zona que, que me voy a dar doncs pues d'això se trata de ver que resiste. Fixa-vos, sí, sí, ell se s'omet a prova, se s'omet a la prova dels solos extraterrestres, li posen allò uns altaveus a música del 70, a tota tropa, a veure si aguanta, dius, dius a veure, música extraterrestre, eh, si quan vas a l'espai, una cosa no, però una, una, una cosa que no n'hi ha és so a l'espai. L'espai no es transmet el so, després ho veurem eh, en el cas d'Alien, eh, perquè no hi ha aire, aire el so es transmet perquè hi ha aire, si no hi ha aire, no es pot transmetre el so doncs pues el submeten a una prova de ruïos extraterrestres. Eh? Li posen un saltaveu i diuen, extraterrestres, pa què? Si no li va fer falta, però bueno. I una altra prova, i això és veritat, és eh, la prova de resistir grans eh, temperatures molt baixes. Com no tenen càmeres cirúrgiques ni res, l'envolten, com veieu, amb, amb barres de gel. I atenció el que diu López Vázquez. Tornem a posar el principi, eh, cap aquí. Les barres de gelo, donde hacemos que, que me voy a elar. Pues de eso se trata de ver qué resistencia tienes a la congelación. Toda. Si ya estoy muerto de frío, no lo ve. Ten en cuenta que la temperatura ya arriba es de 1200 grados bajo cero. ¿Y usted cree que yo voy a resistir eso? Es lo que hay que comprobar. Venga, que se me va a dar el hombro. Sí, hombre, no se hace. ya. ¿Por no te metes sí. y me lo cuentas? Anda, valiente. Si después de lo que has hecho esto no es nada. Anda. Sí, si no llego a saber que havia que hacer todo esto a ah, ah, bona bueno, hora vale enseguida, vale, ya no bueno si saps el que diu López Dazquez el científic de la missió, que és un senyor jubilat que sap, sap algo de ciència, diu escolta, ens molts ajudar a muntar tot la, el viatge aquest? i diu que sí, i llavors el, es fica la missió aquesta doncs pues vagi un homenatge per a aquest personatge uh... a veure, ara es veu vale, és igual, és que ara ha sortit del... Bé, bueno, fixeu-vos el que diu, diu, eh, diu la temperatura allà arriba és 1.200 graus bajo cero. Ostres, és molt això, eh? La temperatura més baixa eh, a l'univers és 273 graus sota zero. Menys 273. Aquesta és la més baixa que hi ha. No hi ha una temperatura més baixa. 1.200 està més enllà de les possibilitats del nostre univers, d'acord? La idea és es que eh, saben que a la Lluna a la part que et dona el Sol està molt calenta, però la part que no et dona estàs es molt fred, perquè la Lluna no hi ha aire, que és el que fa de coixí tèrmic, d'acord? Eh, i per tant si tu estàs de cara al sol la cara aquesta la pots tenir supercalenta centenars de graus per exemple, però la part que no et dona el sol està sota zero sota mínims de fet a la cara oculta de la lluna s'han mesurat temperatures de l'ordre de, de 200 i pico graus sota zero, 230-240 encara lluny dels 273 que és el mínim però de 230-240 a eh? per tant és correcte que ell es prepari per això, per una temperatura molt baixa però el que no és correcte és que la temperatura allà arriba a 1200 graus bajo cero no té sentit. Lo diga López Vázquez, lo diga qui sigui. Mm. Bueno. Uh, bé, això és com no anar a la Lluna, és un altre mètode ara que estem parlant dels viatges espacials. Uh, la idea és aquesta. Uh, hi ha una pel·lícula uh, que es diu El viatge a la Lluna, que és de l'any 1902. Uh, el Melies, que era un dels pioners en cinema, uh, agafant una novel·la del Jusbert, que es diu El viatge a la Lluna, del 1860, va imaginar un viatge a la Lluna en clau cinematogràfica és de les primeres pel·lícules, recordo que el cinema, és de el cinema es crea l'any 1895 doncs eh? pues el 1902 ja es fan pel·lícules imaginant viatges a l'espai, de fet la primera que imagina un viatge a la Lluna és aquesta, de Melies anem veure el curiós mètode que fa servir el Melies per enviar a la Lluna que s'anomena el mètode del puré d'astronautes eh? ja ho deixo aquí i anem a veure, a veure si, si ens funciona el... és una pel·lícula muda per tant podeu parlar entre vosaltres l'avantatge de les pel·lícules mudes és que no molestes a ningú si parles és un tros de la pel·lícula, eh? la pel·lícula durava clar, els geometràs en aquesta època no duraven una hora i mitja dues hores, duraven set minuts o vuit minuts el que dura aquesta pel·lícula, Es eh? poso el, els primers minuts aquests que van vestits de manera estrofolària són els astronautes entren dins d'aquesta nau que és una nau eh, bala aquesta nau bala la ficaran dins d'aquest canó apuntaran cap a la lluna i cap a la lluna que se'n van d'acord? Vale? per contra d'utilitzar una grua per estirar el, el, el canó, la canó no, utilitzen unes noies són les noies del foli verger que les van contractar per ser aquesta escena saluden a tothom i com a gran esdeveniment, doncs, clar, es posen totes en fila i fins que els, el militar de TOR diu que s'ha disparat el canó, doncs allà estan. I, doncs, clar, la Lluna està aquí, apunten el calor cap allà. Canonada i el viatge cap a la Lluna. Vale? I, doncs, es van acostant cap a la Lluna, és doncs, com ells ho veuen eh, mentre en el seu procés d'acostament cap al nostre satèl·lit, Entonces, la Lluna sembla contenta al principi i hem posat una cara, eh? és una cosa que fa el Melies Melies és un especialista en efectes especials eh? està contenta però clar, quan li cau a l'ull és aquesta famosa imatge que tots heu vist i aquí està la caiguda del, de la nau aquí, no? molt bé, això és una manera el mètode per astronautes perquè si un agafa les dades que dona la novel·la del Verne diu que el canó aquest fa 300 metres de mida un canó enorme amb un combustible que no era la pòlvora sinó que era una, un combustible que, ell, una, una explosió que ell s'inventa perquè la cosa li funciona i això és, és paraules d'Alberna diu que llença la, el canó bala aquest, la bala aquest a uns 16 km per second. per què 16 km per segon? Doncs per escapar de la, gravi, de la tracció de la gravetat de la Terra tots hem de llançar l'objecte a una certa velocitat ¿vale? si no mirem el d'escapament per escapar de la Terra has, has de sortir a 11,2 km per segon això són uns 40.000 km per hora D'una altra manera, si tu, tu, tu xutes una pilota a 40.000 km per hora, la pilota no torna, però cal que l'has de xutar a aquesta velocitat. Vale? El Berne diu, va, 11,2 hi ha l'efecte del fregament amb l'aire, anem a curar en salut, posem 16, una mica més, no? perquè, per evitar problemes, vale, posem 16 segur que arribes, no? per tant, això serien uns 48.000 km per hora, uns 50.000 km per hora. Vale? Són dades de la novel·la que en principi són correctes. El problema és que tu, tu passes a estar aquesta part del canó a velocitat zero, a sortir després de, de record a 300 metres, final del canó, a 16 quilòmetres per segon. és un problema de, de física d'aquests de moviment uniformament accelerat que els estudiants d'ESO de, de i de batxillerat fan, no en, aquesta, en aquest model, però són un problema típic, que et diu, és molt fàcil calcular, quina acceleració és allò del cotxe, no? de 0 a 100 en 3 segons, no? quina acceleració té el cotxe? Pues és el mateix, no? per compte de donar-te eh, el temps que estàs dins, et donen la distància que recorres, eh? per tant es pot calcular igualment l'acceleració que, que pateixes a dins vale? es pot fer el càlcul i surt això, surt que eh, els astronautes que van a dins i la bala aquesta coet pateix una acceleració de 43.500 vegades l'acceleració de la gravetat i un diu això, un pensa, això és molt o és poc, Després, els humans solarem malament moltes coses però d'entre altres els canvis de gravetat a les que canvien la gravetat nem bastant perdut és el problema de la vida a l'espai on la gravetat és inferior a la terrestre per tant ens costa moltíssima moltíssim tants aquesta, aquesta vida en situacions d'avions de proves que fan giravols molt ràpids i poden, els, els pilots poden, suportar, poden patir acceleracions molt grans, es procura no passar mai de sis o vuit vegades la gravetat de la Terra perquè si superes aquesta, aquesta acceleració comences a tenir problemes per bombejar sang al cap el cor no pot bombejar bé i t'acabes morint 6 o 8 és el màxim aquí estem a 43.500 vegades això Si per tant conclusió, la nau coet arriba a la lluna no hi ha problema, el problema és com arriben els que van a dins en molt mal estat i llavors un diu, ostres a la lluna hem arribat quin mètode fem servir fem servir un mètode que té que veure amb això però que no ens comunica aquesta acceleració, aquesta velocitat de cop aquí estem donant-li una patada. aquesta aquesta nau que fa que surti a 40.000 km per hora de cop això no es fa per evitar el problema dels astronautes que van a dins es fa que la nau comença a accelerar, o sigui, per comptes d'apretar l'accelerador de cop l'apretes a poc a poc, de manera que mai superis els 3, 4, fins a 8 gravetats terrestres dins de la nau no superis mai aquesta acceleració, perquè si la superes l'astronauta la palma es tracta d'anar accelerar a poc a poc i quan estàs a una certa alçada quan han passat un o dos minuts del llançament ja vas a 40.000 km per hora i per tant ja te'n pots anar tranquil·lament. Tant no es tracta d'anar-li l'empenta a baix, sinó quan has d'anar accelerant el que es diu de manera progressiva. I així és com amb un coet s'ha arribat a la Lluna. Aquesta és la idea, però no de cop, de cop. El coet arribaria, el problema és el que va a dins. No? És el Bé, idees de... Eh, eh, vaig acabant, eh? Tampoc vull avassallar moltes coses més, un parell de coses més i deixem. Uh, això és com, com no es maniobra l'espai. això El coet del Tintín Eh? Eh, quan fan el viatge a la lluna eh, eh, el coet va cap a la lluna la lluna està aquí i llavors la idea és que per, per evitar que els hi passi el coet del, del, del melier que, que cau de punta cap a la lluna eh, el que fan és girar-lo a mig camí quan estan a mig camí, si ho llegit al cómic giren el coet, i com ho giren? engeguen un motor lateral del, del vehicle que deixa anar un doll de gas si tu deixes anar un doll de gas en una direcció com aquesta el coet o l'objecte s'impulsa cap a aquesta direcció per tant vas girant això s'anomena principi de conservació de la quantitat de moviment és el que explica que quan llences una bala en un fusell tens un retrocés cap endarrere vale? aquesta és la idea, per tant de llançar una bala el que llences és gas i el que es fa enrere és el reste de la nau vale? doncs bé, això és correcte el problema és que quan arribes aquí quan ja estàs girat i per tant cauries a la lluna que estaria per aquí de manera que la part del darrere del coet es posés de manera natural sobre la superfície del, del satèl·lit el que fan és tallen el aquest, aquest, eh, aquest motoret i diuen, segons diu Herger el coet ja es queda així si segueix cap allà fals perquè en aquest entorn no hi ha aire, no hi ha ningú que et freni per tant si has començat a girar segueixes girant quina hagués estat la solució? doncs que quan ja t'has posat a la posició que vols deixessis anar un doll de gas cap aquí aquí per exemple, per evitar que això segueixi rotant m'ho explico? d'acord? Els, els, les llençadores americanes les, els Discovery els Discovery, els els i eh, transbordadors espacials tenen repartit al llarg del seu fusellatge de l'ordre de 40 motorets d'aquest tipus de manera que quan volen maniobrar volen girar l'espai deixen anar un doll de gas giren i quan ja s'han posicionat a la posició que volen deixen anar un altre doll de gas que compensen aquella rotació que tenen per tant, conclusió d'això girar, moure's per l'espai és molt complicat molt complicat res a veure amb això, la nau de Star Wars, de, el, el les nau de Star Wars, per exemple, el, el, el Han Solo, el, el Millennium Falcon, el Falcon mil·lenari, és una nau que té motor a la cua, té motor per aquí, si no tens motor a la cua, a l'espai només pots anar recta. però ja sabeu, la nau de Han Solo, que fa Hans, Han? Així, amb el volant, amb, la, amb les manetes, la nau cap a, a la dreta què vols girar cap a l'esquerra? Com, com el volant del camió, no? cap a l'esquerra que vols anar cap amunt? volant cap aquí la nau fa Bum, espectacular, eh? si no agrafeim... Parlem, espectacular molts videojocs també juguen amb això la idea aquesta, no? que l'espai és allò, escampi qui pugui aquí, a veure qui la fa més grossa Bé, Per això no baixis. perquè si tens motor al darrere només pots anar recta. què vols girar cap a la dreta? Has de fer? deixar un doll de gas en el moment adient, cap aquí. Llavors, quan vas així, deixes un doll de gas, gires. Però atenció, si mantens el motor eh, de gas encès, o encara que la paguis, seguiràs girant així. Per tant, què hauràs de fer? Quan ja t'has posicionat cap aquí, motor de gas que s'encén, deixa un doll de gas cap, cap allà i t'atures. El que saps que la maniobra no és giro el volant i ja està. Per què vol un avió? Un avió, fixeu que movent simplement els, eh, els alerons de les ales i el timó del de, de darrere, pots girar, pots pujar, pots baixar però és que tens l'ajut de l'aire per fer-ho vale? a l'espai no hi ha aire per tant això no et serveix tant si tens motor al darrere mucho lo siento però solo puedes ir hacia delante d'acord? No? és complicat el girse a l'espai eh? això ho podem passar us comento eh, us comento el tema de bàsicament amb això i deixem si voleu preguntar alguna cosa o alguna Uh, aquesta. bé, el tema de les trucades a, a llarg de distàncies, que us deia comunicar-te amb algú que està que està lluny és problemàtic perquè la que surt de la, de la Terra les coses ja són, són, són, uh, tenen problemes o sigui, comunicar-se amb algú que està a la Lluna la Lluna està a 380.000 quilòmetres en mitjana, a vegades està més a prop una mica més lluny després eh? però estem en mitjana a 380.000 quilòmetres la velocitat de la llum són 300.000 quilòmetres per segon vol dir que un raig de llum va en una mica més d'un segon de la Terra a la Lluna per ser exactes, 1,3 segons vale? Una eh, ona de comunicació de telèfon mòbil és una ona de ràdio, com aquestes que escoltava l'Eleanor eh, Arroy que és que estat abans, són ones de ràdio vale? A Les ones de ràdio tenen com a característica que es mouen al voltant de la llum, són ones de, com, és del mateix tipus que la llum vale? Per tant, amb una comunicació imagineu que tenia una mica a la Lluna hem fet una estació orbital a la Lluna i ens intentem comunicar amb ell, li preguntem quin temps fa a la Lluna? Això triguem a arribar uns com a 3 segons a la Lluna. Suposem que la nostra amic és ràpid, de contesta, diu, mira per la finestra, diu, fa bon temps, un segon i escaig per tornar a la Terra aquesta, aquesta, aquesta resposta. Per tant, la pregunta i resposta ens arriba, la MT i la rebem, amb una mica més de dos segons, dos segons i, i escaig. Això no hi ha problema, aguantar el telèfon, ah, tothom aguanta dos segons. Què passa si volem parlar amb algú que està mar? Imaginem que el nostre amic ara està a mar. Eh? Li fem la mateixa pregunta. Quin temps Mar? Mart? Bueno, el que triga una ona de ràdio en arribada de la Terra a Mar, Mart ja sabeu que també pot estar o molt a prop de la Terra molt lluny. En les millors condicions, quan està més a prop de la Terra, està a 4 minuts a l'estat de la llum. I quan està més lluny està a 21 minuts. Vale? Per tant, imaginem que estem a les millors condicions, per no liar-la. Està a 4 minuts de nosaltres. No? Preguntem, quin temps fa Mart? 4 minuts en arribar el senyal. El noi que està a Mart ens diu, bon temps, 4 minuts més. 8 minuts esperant al telèfon, ja em direu qui de vosaltres espera 8 minuts a qui li responguin pregunta aquest tipus, i quan triguen 30 segons ja pengem Això per parlar amb algú que està mar, ja no us dic si aneu a Júpiter, a Saturra, o voleu parlar amb algú de la punta de la galàxia Bé, bueno, és el que aneu ara i acabem amb, amb aquesta escena eh? i a les conclusions ja us deixem uh, La primera es Starship Troopers, les, les uh, Brigades de l'Espacio ¿Vale? Uh, és una pel·lícula en la, en la qual hi ha uns alienígenes molt dolents, molt dolents, molt dolents que es diuen els bitxos que hi ha, si són bitxos, un, dir, no, no importa matar-los com són bitxos eh? que tenen la, la, la mala idea de tirar-nos a padrots viuen en un, en un sistema solar que el seu planeta està envoltat d'asteroides en igual que de meteorits com, el, com els que hi ha en, en el sistema solar nostre entre, entre Mart i Júpiter i ens, ens tiren padrots són així podíem fer una altra cosa, no, ens tiren padrots el primer padrot que ens tiren va i cau malauradament a la capital d'Argentina a Buenos Aires, destrueix Buenos Aires i amenacen a llançar un altre padrot a Nova York, i aquí no pot ser llavors el, la terra ja ha passat de la, dels, dels països, hi ha una federació eh, terrestre hi ha l'exèrcit terrestre i diuen, no, no, hem de fer una invasió preventiva no? una guerra preventiva, antes de que nos s'acaben doncs pues, vamos nosotros antes no? i en tota guerra preventiva ja sabeu que s'envien periodistes perquè cobreixin l'aconteixement i la invasió es fa no a qualsevol hora, es fa a les 9 de la nit que és quan no, els americans, si més no estan a mirar la tele no? Però, eh, això és el mateix, aquest és, que està, és que està el començament de la pel·lícula aquesta, eh? que dona molt de sis, molt espectacular, hi ha una aventura molt espectacular al punt de vista cinema, tindrem a veure les imatges Cadena Federal Arista Mòvines de tot el mundo se arista para el ¿Quién Los bichos lanzan otro meteorito. Pero esta vez estamos preparados. Tenemos mejores defensas que nunca. ¿Quién quiere saber más? Clendaz, origen de los ataques de los insectos, gira en torno a dos estrellas gemelas cuyo enorme campo gravitatorio produce una inimical acción de meteoritos en forma de cinturón de asteroides Clendazo planeta de los Spichos. La Tierra. La nuestra galaxia es eso, ¿eh? Atención a esto. En directo, en vivo, ¿eh? Está a la otra punta de la galaxia, ¿eh? Bueno, estalvio la violència que hi ha eh? la cosa és dramàtica Ves la guerra en directe des, des de l'altre punt de la galàxia fixeu la, la nostra galàxia és una com aquesta eh, això no, eh, evidentment no hem pogut fotografiar la nostra galàxia perquè estem dins de la galàxia, és la, galàxia la nostra galàxia companya és Andròmeda eh, és una galàxia espiral com la nostra nosaltres vivim a la perifèria de la galàxia nosaltres tenim la sort d'estar al centre, dir, es que estem al centre de la no, estem al, a, a, les, a, a les barriades de la galàxia o sigui, dèiem, els humans estem al centre de l'univers que no, no va així Vale? Bueno, pues la nostra galàxia és com, una, com aquesta del mateix tipus, els, els, els bitxos estan per aquí i nosaltres estem aquí una galàxia com aquesta, com la nostra fa uns 100.000 anys llum de mida o Si sigui, les llums triguen a anar 100.000 anys de punta a punta 100.000 anys, eh? recordeu això aquesta galàxia està a dos milions d'anys de nosaltres dos milions d'anys llum de nosaltres vale? una galàxia com la nostra fa això, uns, uns 100.000 anys eh, eh, quan trigam a arribar un senyal de un senyal de televisió que és una senyal de televisió no és més que una ona electromagnètica com la llum, com les ones de ràdio com el raig com el raig gamma tot això són ones de televisió són ones electromagnètiques, com la llum del mateix tipus, es mouen a 300.000 km per vale? segon per tant si tu estàs fent una missió des d'aquí el senyal de televisió trigaríem a arribar fins aquí posem, si, si voleu la punta a punta hi ha 100.000 doncs entre Clendaz i la Terra posem que hi ha 80.000 eh? no estem a la perifèria al tot estem una mica abans, no? posem 80.000 anys 80.000 anys trigaríem a arribar a aquest senyal que si tu ja pots posar el la televisió i anar-te'n a dormir perquè fins a 80.000 anys no veuràs res res directe, o si sigui, no pot ser en indirecte això. mai a ah, no sé, clar, aquí hauria de ser veure, en els llibres, per exemple, per evitar aquest problema en alguns llibres, eh, per exemple hi ha una autora que es diu Ursula Caleguin eh, una escriptora de ciència-ficció que es va inventar un, un, una espècie de d'emisor de, de, eh, instantani que es diu l'ensible i que funciona amb una física que és una física superior a la que tenim. La física filòtica, la física s'inventa per explicar allò. Llavors, amb aquest artilugi, clar, et pots comunicar amb qui vulguis. Vale? I llavors, tu dius, va, per seguir la història ho haig de creure, perquè si no, no, te no puc seguir, eh? perquè sapio que fins al moment present no tenim cap tecnologia ni cap eh, mètode per fer, per superar la velocitat de la llum. I això implica que quan et mous a distàncies astronòmiques, que són molt grans, hi hagi problemes de retard de les comunicacions de, eh, de contacte amb, el, amb, amb, amb qui vol comunicar-nos no només hi ha una pel·lícula en què això ho fan bé una, eh? és 2001 en 2001 hi ha una, una, una, una entrevista que es fa des de la Terra els periodistes de la Terra fan una entrevista als astronautes que estan buscant aquell monolit ja sabeu la pel·lícula 2001 quan està a prop de Júpiter vale? hi ha una veu que diu eh, hem eliminat de les preguntes i les respostes al retard de 7 minuts que hi ha entre una i l'altra eh, ficheu-vos en la idea de Mar, no? La mateixa idea, no tu fas la pregunta i fins que no et contestes passen una sèrie de minuts això ho han tallat perquè l'emissió allò serà una, una emissió de televisió no? quan tu vegis per la teu canal de televisió aquella entrevista entre els astronautes que estan a, a prop de, de Júpiter i els de la Terra, els minuts de retard de les comunicacions no es vegi no aparegui, per tant han tallat ho perfectament a la pel·lícula Vale? Per tant, l'Arto C. Clarke i el, el Kubrick, que són els, el, el director i el, el guionista de la pel·lícula, doncs van, estaven al cas d'aquest efecte i per tant ho van posar molt bé. Però és l'única pel·lícula perquè a les altres no els interessa només. El Mira, s'ho passen pel forro. O sigui, tu et comuniques a Star Wars, tu et comuniques amb qui sigui, estigui l'altre planeta, el Tatooine o estigui qualsevol planeta que s'inventin, com si estiguessis parlant al el telèfon mòbil. Ah, aquí no passa nada. Coi, si hi ha una distància, tira un temps amb arribar el senyal, no? Doncs pues no, això no, no és cap impediment per fer les pel·lícules. Bueno, i acabo amb aquesta idea eh, utilitzant això, és la idea de si, si, això, si les comunicacions són un problema com podem dominar un, com podem, podria existir un imperi galàctic aquesta és la pregunta que ens podem fer un imperi que dominés tota la galàxia Bé, hipòtesis d'això eh, els imperis sempre tenen, a veure no faig cap eh, paral·lelisme amb la realitat eh, qui el tregui, que el tregui al seu compte risc jo no dic res eh, sobre la realitat que vivim eh. els imperis sempre tenen un estat centralista vale? imagineu que el rei o l'emperador si és un imperi o no l'emperador, viu al mig la galàxia. Bé, al mig de la galàxia no podia viure perquè hi ha un forat negre, la nostra, eh? però bé, bueno, deixem-ho aquí, eh? deixem una galàxia que no és com la nostra, però una galàxia d'aquest tipus. L'imperi viu aquí, les colònies que viuen normalment a la perifèria són, són díscules, sempre eh? se'ls volen independitzar, i això l'emperador no vol que passi. Llavors què fa? Envia els seus soldats, com hem vist, els soldats terrestres, a invadir les colònies eh, que es volen revoltar, no? Fan un viatge d'aquí a aquí a 50.000 anys, llum, no? on diu es pot viatjar a 50.000 anys llums, hi ha un efecte que no és, avui no, no hi ha temps d'explicar-vos, que s'ha de fer amb la relativitat especial. Aquesta teoria que va desenvolupar l'Einstein, que diu que quan et mous a velocitats molt grans, el temps passa més lentament. Vale? Per tant, tu podries viatjar amb una nau que anés a la velocitat de la llum, cosa que encara no m'ha però i estem molt lluny d'això, però bueno, imaginem que alguna tecnologia ens podrà arribar alguna vegada a arribar a aquestes velocitats. Si tu viatges a aquesta velocitat, el temps per tu passa més lentament. Vale? per tant, po nosaltres podríem fer un viatge dins de la nau i recorre 50 anys en llum. per nosaltres passaria, posem 50 o 60 anys però pels que s'han quedat a fora, que és el problema seguirien passant 50.000 anys, que són els que triguem a anar d'aquí fins aquí vale? bueno, suposem que arribem, la cosa està igual volen ser independents i tal i l'exèrcit aquest sufoca la rebel·lió o no i decideix, si la sufoca diu ens quedem aquí i tornem ens quedem aquí o tornem, què fem? fan una pregunta a l'emperador, no? Clar, si fan la pregunta, com la fan? Amb un telèfon mòbil, algun sistema de comunicació, 50.000 anys més. O sigui, des que l'emperador els va enviar fins que rep el senyal de que ha passat alguna cosa allà, passen 100.000 anys. O sigui, aquí no queda ni dinastia. Vale? O sigui, la dinastia de l'emperador ja s'ha aparegut. El problema és com pots controlar un imperi de mida galàctica si no tens manera d'enviar els seus soldats a sufocar les rebel·lions que hi hagi. Això ho vaig expressar una vegada en un lloc que vaig estar i algú em va dir Di, home, és que això és com quan, quan hi havia l'imperi romà que dominava quasi tot el món és veritat, però fixeu-vos la capacitat que tenia el, una carreta o un cavall amb un soldat eh, recorrent Europa o d'Europa fins a Àsia no té res a veure amb les dimensions que estem parlant aquí no és, és incalculable el que hi ha aquí de distància no és el mateix eh? per tant els imperis galàctics encara que moltes sèries o moltes pel·lícules ens ho proposin és una cosa que no, no seria viable si més nom amb la física que coneixem ara i ja està aquí podo ler bueno, i acabo amb aquesta, amb aquesta transparència que és la de les, la de les conclusions que la hem de tenir per algun lloc que deu no ser sé, o que l'he perdut no, aquesta, no sé. bé com a conclusió simplement us volia eh, recordar que a força de veure imatges i al principi, la força de veure imatges i sentir coses ressen amb l'astronomia en general, o la ciència en particular, I eh, descripcions que són irònies, descripcions que no són correctes, un podia tenir donar ls un cert estatus de verosimilitud a que veu, eh? Però és que sapigo que moltes vegades no és així, no? Que simplement són una ficada de pota, eh? Una incorrecta assimilació, el guionista o el, el, o el director no han tés el terme astronòmic en concret o bé és un imperdonable desconeixement. Es pot entendre que un, un senyor que fa una pel·lícula, que suposa que és un intel·lectual, és una persona eh, bona en el seu camp, cometi errors que no se li haurien de, de, de permetre en un altre lloc. No? Uh, per tant, això és inacceptable a la societat del coneixement, no només a la societat del coneixement, però pues això no es pot permetre. Però no només es pot permetre aquests que ho fan ni a nosaltres com a espectadors. Vale? per tant, aquí fem la crítica dels que ho fan, però nosaltres com a espectadors tampoc, tampoc hem d'estar eh, al, al seu nivell, no? Per tant, eh, la idea d'utilitzar la ficció per eh, entendre o comprendre aquests conceptes astronòmics o científics en general ajuda a millorar la seva comprensió. Fixeus que parlem de forats negres, que parlem, bueno, no hem parlat de forats negres, perdoneu, que parlem del retard de les comunicacions, que parlem de, de, eh, que sé, dels, dels fons estelats o que parlem de la lluna. Això ajuda una mica a comprendre aquests conceptes astronòmics, crec jo Uh, Aumenta el bagatge cultural encara que sigui només per jugar al trivi el, el dissabte per la tarda. Segurament això és una pregunta al trivi. Si jo ho he vist en una conferència, si això ho sé, doncs ho dius, ja has, has, has... serveix per a alguna cosa. Uh, ajuda a tenir ponts entre humanitats i, i ciència, que és el que us deia al principi. La cultura és un tot, no podem dir jo sóc de lletres o sóc de ciències, tu ets una persona culta o no ho ets. Tant, no t'escuidis en aquests lletres i no saps si és de ciències o en aquests de ciències hi ha mil lletres que no em parlin de, de, de llibres perquè no m'interessen. No, o sigui, nosaltres som ciutadans i hem d'entendre, comprendre fins al nostre coneixement, diguem, tot, les humanitats i la ciència. I per últim, eh, una mica, el fer aquesta anàlisi aquesta aquest visionat crític de les pel·lícules ens, ani, ens, ens ajuda a utilitzar, a despertar aquest esprit crític i escèptic que és fonamental en ciència. O si sigui, En ciència no escrivim les coses perquè les hagi dit Aristòtil, o les hagi dit Hipàtia, o les hagi Einstein. Ens creiem les coses perquè les sabem demostrar i les sabem veure en un laboratori. I com diu el Grissom, les pruebes, els eh, testigos mienten, les proves no. Les proves és lo importante. ¿Vale? Eh? Per tant, això és l'esplicit i escèptic que s'utilitza es, en ciència, però que ens ha d'ajudar a moure's una mica en el món en què vivim que ens colen gols per tot arreu nosaltres som ciutadans i puguem opinar hem d'estar en condicions d'opiniar sobre els grans temes el cal, els calçament global, la clonació la vacuna de la HUAU o el que sigui vale? per tant, hem de tenir coneixements per poder opinar i per tant hem d'utilitzar aquest esprit d'excrit de i i en definitiva si neu al cine com us deia em porteu -vos dues coses passar-vos-ho bé, per això anem al cine i paguem l'entrada i després si feu aquest anàlisi crític una mica eh, de les pel·lícules i podeu burxar una mica més aprendreu, utilitzaré la ciència en un context que a mi em sembla força interessant. Gràcies per la vostra atenció i estic obert a les vostres qüestions, comentaris, no tenim per què ser preguntes, podeu no estar d'acord amb el que he dit, per tant, és el vostre torn de paraules. Alguna qüestió, alguna que voleu aclarir, comentar, dir... davant. M'agradaria saber el, si les imatges que veiem que s'agafen des dels satèl·lits, que són uns colors increïbles... Això és veritat o no? A l'univers que és? Té colors o és... Bueno, és una bona que... pregunta. A veure, una cosa és una imatge un, de la superfície d'un planeta en la qual tu com a astrònom o com a professional del de la, que estàs intentant veure t'interessa veure una cosa. Per exemple, ara quan es va estavellar aquella nau, eh, aquella sonda espacial americana contra un cràter lunar interessava veure la pols que sortia, a veure si allà podien trobar-se restes d'aigua. No? Llavors, per fer una anàlisi d'aquestes imatges, clar, tu necessites enmascarar unes coses, ressaltar el que vols veure i, per tant, fas un tractament de les imatges. Vale? Una altra cosa és que allò es publiqui es digui el color del que es veu allò. Per tant, a vegades, moltes vegades, com ara, molta, cosa, molta de, la, de, la, de les observacions que fan les sondes espacials eh, arriben i estan disponibles per tothom, pot ser que algú manipuli aquelles imatges i posi els colors que li sembli. Per tant, vegades aquests colors no responen al que realment s'està veient, sinó que simplement són el mateix treball del professional que està buscant, una, igual que quan tu ho fas els biòlegs o els metges que treballen amb, amb, amb teixits humans i els interessa veure una, un tipus de, de proteïna, un tipus de, de, de, de malformació en el teixit i tal, tinten una part per emmascarar una cosa i observar l'altra. Tant Això es fa amb les fotografies astronòmiques de manera habitual perquè és la manera de treballar. No? Eh, llavors, Dit això, hi ha fotografies de les quals el color que es veu real, perquè en l'univers hi ha color, clar que hi ha color. Quan hi ha una explosió d'una estrella o hi ha una explosió, o, o veus els restes d'una supernova, o veus els restes d'una un, nebulosa, etc. allò té colors, perquè hi ha una llum que il·lumina un gas. I aquell gas pot ser hidrogen, pot ser eh, un, un vapor d'aigua i allò dona color. Per tant,